Özünə istədiyindən də artıqını istəsin. Odur ki, qardaşlıq və sadiqliy xüsusunda sahabələr məsəl çəkilmişlər. Və yüqfirunə alə ənfusihim və ləv kənəbihim xəsasa. Onlar özləri ehtiyacisində olsalar belə, mümin qardaş bazılarını özlərindən üstün tuturlar.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 Elə buna görə də quca Allah onları tərifləmiş və bu tərifi qiyamətə deyə oxunacaq Qur'anda zikr etmişdir.